Bueno, gietorri gure gaurko saio saioontara eta gaurkoan e, Notre Dame Kidea ditutu invit hau eta saden morrokan inguruen inguruan e, gara solasean ba aurrengo denporatuenez baina apuru beze zer da zer da sak La, la Zade c'est sur lakel uh, eprevu uh, Nantes idearen ondoan dagoen burralde uh, bat da <güls> Nazioarteko aireportu bat eraiki nahi dute bertan proiektu zaharra da hasi zen joan den mendeko e, irurugaita margaren amarkadan konkorda ba, bioa barekin Pista batzu egiteko, eta estatuak lurrak izoztu ditu, eta enpresa bati eman dio ereportuaren portuaren ikutzearen kudeantza. Orduan geroztik bada borroka bat hor, portu horren kontra, eta azken bos pasei urteetan dinamika horrak beste itxura bat hartu du, hau da ere moa okupatzen dute eta bertan bizitzen dira les opposants qui étaient sur place ouais, qui ont appelé euh, à occuper les lieux euh, la zone pour euh, pour pour la défendre parce qu'ils ont vu que le la voie légale n'était pas suffisante et c'est devenu à ce moment-là euh, la zone à défendre. Donc en français, c'est un acronyme. Eh bon, comenta todo xue asken urteotan ez aldatu dela pizka bat. Ba, borroka horren itxura edo nola baita esatea harren eta gero eta jente gehiago ari dela gerturatzen edo pestelako pistanle batzuk gerturatu zaizkiola, lurralde horreri eta, bueno, ba, alde batetik nahi genuen jakin, ba, precisamente zen ese... Zelango biztan lerian motari den, es, bom, komenta duzu, es, ba, daudela okupatzaile, okupa berriak sartu direnak lurralde hori okupatzen, eta alde batetik, ba, Zelango harremana sortu den, es, ba, betiko, es, lurralde ori, e, horretan bizi izan den jentearen artean, eta, ba, gerturatu den jende berri horren artean, eta zelan antolatzen den, ez eta... <coughs> uh, sur Lazad, ia... Uh, ya des personnes qui occupent et il y a aussi des, ce qu'on appelle les habitants historiques qui étaient là euh, avant euh, bon, depuis plus de dix ans au moins. Euh, parmi ces habitants historiques, il y a des gens qui étaient locataires, il y a des gens qui étaient propriétaires, il y en a qui étaient exploitants agricoles. E ensuite parmi les occupants bah euh, euh, euh, le oui. il y a des personnes des îsialde batetik okupatzaileak dira jena leku dafenitzera baina beste alde bizira ehm ango bistanle oiaedo eta hortan badira alokatzaileak baita bistanle jo, cioè rusia totalistanleak eta nekazaria. Oui, aussi des personnes qui sont exclues par le par le par la société et euh, qui trouvent sur la l'Azad un espace euh, boko plu konfortable pour vivre que ce soit je sais pas des gens qui sortent de prison euh, euh, des personnes en migration euh... gobentza tokerru lertu despaldin badugu e, bai sortu da edo lortu da nola hiru ildoren inguruko ba, lan ez takitze puntuta arte bateratu edo ez baina bai badaudela hiru lan hiru ildo gokolrtu dugunaren arabera irenak likadura subirautzarena antidesarrollismoarena eta Azkenekoa ezgun den guztiziurrea komunaren ideia horren bultzaketa den eta pixka bat bat zelan bueno, zehaztu den hori eta zelan lortu denez jena behinzat minimoietara edo eh, ze. Zelan... Se... se... se... pa posibl de parlai de lazad, en dizan, ili a... Behan iztasun bat aurkitzen da, eta desbeginkia antolatzen dira, badira ira bat inguruan antolatzen dira, besteak ez, biskat elkahtuko lituzkena, da hori eta autoritaterik eza. da gero bat talde bat, gauza legaletaz batzen dira. Ba, indekasaritza elikadurasu bira utzaren inguruan ere. Iba, ira talde hain iztasun eta batasun horren barnean ba batzak eramaten du bere izi proiektua bere alarrikapenak otxasuna e, kurristanen aldeko talde bat emarteak e, beste borroko elkartasuna ere bai e, ekologistak e, e, sistematik osoti kanpo bizi duen jendea de, bertan de, proiektu hondiak egin e, nahi dituena eta orduan testu de, marka bat edutura bat horrek baizik eta asko Eta, bueno, ba, zehazte aldera bebaipiskat, zahamen, igual gure ikuspuntutik asko kostatzen zaigu, ez? Gure, ba, edo nola baiteko kontra esan asortzen digu, ba, precisamente, zelan e, proiektu txikitzaile baten kontra sortutako, ba, bestelako, bueno, bestelako proiektu bat edo bizi modu mota bat kultzatu nahi duen esparru hori, ba, zelan, precisamente, ori es eh antiaxarroismoren borroka horretatik sortutako bizi modu berri honetan zeleku duen beba eta ba, mm, teknologikoak es honekin nahi duguna esan, guretzako oso igual nolabait impactantea dala ba, ikustearena edo ulertu nahi izatea zelan txertatzen den proiektu horren barruan ba adibiez, la, bueno, egiten den jarduera horren mekanizazioa es nekasal leremuan eurek hori zelan ulertzen duten eta mm. La, la zad c'est c'est vaste donc euh, ce qu'on voit c'est que c'est possible le zad et le moya et bah dira ikus ikusteko modu desveginak alduatik <tipos> izan aitike be dut mekanizatua baina bestalde en contra de la gerencia et bien, on a fait la même manière, la méthode. Et même si on a des conflits, on a fait la même manière, et la production des manières, on a respecté la vie. Jusqu'ici, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas... Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est qu'il n'y ait pas de compétition entre les différents projets. Ja, se posible da konfliktu bat, izan daitekela mekanizatuki da ikela. duten eh, gertzen artean, eta den aplikat eta likazdo espidea batiburu, eta besteak berba esku edo beste maneira bazkuzten duten artean. baina ori eh, kurtetan asambletan eta ezta maitxeta pizkatze konpontzen dira denak irrespetatua izan daitezen eta likadurasun irauntzaren idei horretara bueltatuz igual pizka bat comentatu aldu iguzue exactamente selango, o sea, selika gairen gainean edo egiten den lanketa hori, eta pizka bat igual beba, bai, ba ne artean egon daitekeen, bueno, edo talka edo elkarrekinta edo horren inguruan zelango eztabaida edo zelango proiektuak edo ateratzen ari diren, be bai. Pour lister un peu euh... Hurtxi gara bera okupazio mogimenduak ere mugurtan nogeita lau bat erabiltzen ditu nekazaritzaren e, inguruan eta e, de de ekoizpen nagoziak ezaten dira ba, patata, tipula, lekariak, engaria eta sarrazenoa hogia egiteko eta gero abel zaintzan ere bat dira behiak, hauntzak eta ardiak. Et du coup, euh, tous ces produits, euh, ils servent... Les produits Mais on a eu un peu plus de choses qui sont très bien. Mais on a eu un peu plus de choses qui sont très bien. Et on a eu un peu Après, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de se nourrir sur la ZAD, mais des manières très différentes. Zaten badira helikatzeko manerat ezberdinak, batzuk badira behan eka zaritzen ari direnak eta beltzaintzan beha helikatzera guri abetzaren idean, maina, badira beste batzuk egituntena egikuperak eta santegietan eta egikuperatu janaria edo, edo lapuxtu eta beste batzuk basoan eta gauzak biltzea. Ez dago helikatzeko forma bat, baina hainit. Eta, bebai, honekin lotu da, da ba hori ez, bertako biztan lehen errelazio e, ekonomiko edo deituko diegun horren harira ba, entzun dugu bebai, notredan delandeko dezeko oztadean, egiten dala esmerkatua eta hor duan, ba, esplikatuko bat diguziude mesedez zer den edo zerpandatzen ez, ba esparru hori esmerkatuarena Du coup, le non-marché comme nom c'est un non-marché, euh, c'est-à-dire qu'on peut y venir sans argent et le but c'est que tous les habitants et les gens autour, et les gens qui n'ont pas les moyens, peuvent venir euh, acheter des, mais là, ça des les légumes, la... et ça, et est tout du pain, etc. Euh, <rire> Eta joan zeitezke dirurik gabe edo diruarekin edo zerbait trukatzeko nahi den bezala pixkat, eta da momentu bat ere gauzak elgarrekin partekatzeko eta da be momentu bat kajaren den zaten nuen baduzun gauri begen edutziak enkar trukatzeko momentu bat. Eta gero presio liberean jartzen dira gozpenak. Eta ez ez Hoi, bueno, prezio librearena bebailea gian, zehaztu dezakegu ez, merkatu ekonomia baten ezituak izan garen ontzat, igual prezio librea esatea da puja bat dagoela, baina ez, osea, prezio librean da, berez, hartzeko aukera dagoela, da eta aukeran dagoela da trukatzea, edo... Honekin bebaile nola lotuta, ze, esan beharra daukagu, bueno, honek zadeko kideak e, torriza izkigula, ba, zagaren ingurban egin den dokumental bat orkeste da, exactamente. Eta horretan, bebai, barreta deitu digu lanaren inguruan zelan mintzatzen den, ez? E, esaten dala, es gu lanaren kontragaude edo utzi nahi genioen lan egiteari eta bitartan ikuste hituzu jarduera bat aurrera eramaten. Ez? Agian bebai, eskema horreka burtu behar ditugula. Eta ba, hori nahi genuen jakin, pixka orokorrean ulertuta ulertu ez dela kontu homogeneo bat, baina ze jarrera dagoen, ba, edo ze izkurtso ari den eraikitzen, ari diren eraikitzen, ba lanaren ideia horren inguruan mm. <coughs> euh, bah déjà, en, en France, il y, y a des minima sociaux, euh, comme le RSA, qui permettent à des gens peut-être de refuser plus facilement le salariat que dans d'autres pays. J'ai dit qu'il y a des gens qui vivent sur l'Azad et qui travaillent, mais je dirais qu'il y a des gens qui vivent sur l'Azad et qui travaillent itzen dira ere komunitateka bi txartaldi bideak partekatzen edo aurrera egiten ba xartelak beraz lokeihanen marenik diskurtu edo lanaren inguruan baina ainitz aukera da zuzenak ta kolaboratiboa oherriktuko salarria manera chacun trouve un peu ses ses manières de de se sentir libre dans Eta, agian, igual, elego ketxartu beko, eh, zehaztea, tzekau, zadak badauzka, ez dakitzen bat, hektarea zabaleran, eta agian haulenago zehaztu behar genuen, baina, baina, lorain da momentua bestela espadugu egin. E, Piskabat, barne antolaketa hori zelan ematen den, ez? E, igual, entzuleak ari dira pentsatzen ederemu guzti hori antolatzen dela agian asambla bakar baten bitartez, baina, bueno, ez? Ba, Mullertzengoa senaren arabera ematen ba, du es ba, proiektu esberdinak daudela, asambla esberdinak, zelan antolatzen dira, ez, euren artean, euren barruan be bueno, euren barruan baita esan, ez, ori, proiektu dagoen eta zelan batzen diren horrek danak zalaren defensa horretan edo bizi modu berri esberdin horren eraiketa horreta. Euh, mais bon, d'abord, il faut rappeler que donc ben, c'est uh, très grand, ça fait 10 km de long sur 2 km de, de large. Uh, sur ce grand territoire enfin grand, bai, terito, bera aski handia so da, da baitu 10 kilometroko zabalera eta 2 kilometroko l'on sept ashuna utxigorabera zenbatzen dira 60 bat uh, bizileku Donc, uh, Desberdin, desberdin bada bakarrik biziren jendea kolektiboan dagoena dinamika hori korran parte hartzen duena hala ez Oituraz uh, leku bakotxak ja, bagitu ja, bere bilkura propioak ocupan, Gero, hastean behin e, biltzen dira uh, Okupazio-mogimenduko uh, koordinazioan ilia, bertara e, Torne duten not not guztiak not moi, ilia, Eta ilabetean behin uh, biltzen da De, eh, aeroportoaren kontrako eh, mugimendu zabala. hor ere parte hartzen dute ensemble, zaden bizi ez diren e, jende askok. Azken funttzean e, zaderen moan kontatzen dira gutxi grabbera berrehun bat pertsona bizi baina eh, aireportuaarren kontrako dinamikan hamaraka eh, talde eta milaka pertsona dago ere bai. ende dea. Il y, a, il y a un outil qui nous sert beaucoup dans l'organisation, parce que, que c'est tout euh, une euh, union. Euh, Ezin du edo joan asamblea da horietarra. Beraz uh, baute zainoz lehitu aldizkari bat, eta hor dituzte asamblea detako aktak. Ena baita ere lekuko agenda eta dauzat desberdinak, Beraz hori da manera bizikion bat jende guzia informatua txikitzeko eta bero jena asamblea detako aktak edo jasotzeko. Il y a plein de choses à dire sur le fonctionnement collectif, mais il y a une chose que moi je trouve intéressante qui s'est fait... Badaere, barne, vis-à-vis, il y a des 3 jours, ce qui est très important et il y a aussi inspiré à ceux Itarte edo mediazio talde bat, bertan dauden eh, arrazoak aipatzeko, orduan eh, kolektibokia aipatzen dira ere, nahiz eta batzutan arrazo personalak izan, eh, talde hori estafinkoa, nau da eh, hilabetean behin eh, etxe alatzen da, eta eh, sorteo bat egiten da bakotxean jakiteko zen izan behar den taldearen kudeatzailea eh era bueno hitze egin dugu igual piska bat eh barruan eta bai pixka bat be bai zertzela batzuk emantzaizkio ba ingur Ez, zadan barruan, baina bai inguruan dauden beste talde edo elkartasun talde edo horren inguruan hitz egin dugulan pizkatsoa gainetik, baina igual bebai gustatuko litza egukese astea edo sakontzea bat horretan, ez? Osea, zadak bebai ze inguruan ze agente edo aliatu dituen, zeren arabera bilatzen dituen aliatuak be bai eta zelango, ba hori, zeren gainean interaktuatzen den, ez? Agente edo aliatu hoieki. Du coup, il y a, y a des, des collectifs ou des groupements euh, qui sont plutôt des exploitants agricoles ou qui sont concernés par euh, le projet d'aéroport parce qu'ils vont être... Euh Expulsé de ter... Beraz badira, nekazariak expulsatu aiz egitekoa jizkoan direnak, oien lujetatik desdia betuak, baina badira beste nekazari batzuk ere, justu besustengoa emaiteko jiten direnak, gehienetan, oien lantresnekin, traktorekin, adibidez, lekuak blokatzera edo manifestatzera jiten dira sustengo. Duna expulsión, ya hausia un bi une associacion cittoyenne ki regrupe des herritar elkarte bat horuan dira eh gudan eta inguruko herrietako bestandelak afektatuak eta asko dago elkarte horretan eta bueno haiek egiten dutena da gehihen bat da informazioa pasarazi eta noizbait ba goserama parte bat ere egin ba ere portuaren ondorioen inguruan Il y a aussi euh, de depuis 2012 il y a à peu près 200 comités de soutien qui se sont constitués dans dans iti, badira, bon, talde, Eta, projet, Et ohiek -ce be maneira adibidez materialki edo edo humano euh, lagunduz be Il y a des Mais il, il un des des des des projections projections blue, est informé que ce projet est libre, c'est donc da sustengu avec le projet. E, um, aussi un groupe uh, qui s'appelle les Naturalist en Lut et, Bada ere naturalista elkarte bat uh, eh, amaturrak edo profesionalak dira ez dira baita zadean bizi baina hauen lana izan da ere uh, murretan dagoen hauen biodiversitatea zarendatzea, ba, bai bere eta bai landareetan bisita kantolaten ditutze ere moan, lekuaz agotu nahi duen e, jendearen e, be, uh, eta beraian zeregin e, bat da ere bai, e, justiz e, Zian, errekurtsoak jartzea ba, e, abere eta landari de hoiek babesteko beraz horrekin ere nolazpait kontra e, egiten diote e, aireportua egin nahi dutenen de diskurtsoari de, ba, esan dadin e, konpentsasio ekologikoak edo bete aireportu bat e, ekologista dela de erraten denean eazkenean de ba, de de naturalista talde hori erreferentzia e, bada edo pizuzko zerbait borroka honetan duko, euh, le mouvement kontro l'aeroport en fait, irasemble... Bokere euh, ikusten dugu, bokokatzeko manera maneren edo monde desberdinean bokokatze horre konfliktuak ekartzenan ditu, baina baita ere aberastazuna, atakatzeko horreduan, baina baita ere defenditzeko orduan eta horrek eba hitendigu gobernuaren haintzinean behin daja edo hain beste manera desberdinuk aitea bokokatzeko c'est pas simple Eta, bueno, hitze egin dugu hori, ez, el likadura subirautzaz, eh, egin dugu bad prozesu horrean, ba, ba, ba man daitezken ba, bestelako, osea, es, dugu mekanizazioaren eta abar, baina bebai okurritzen zitzaigun beste galderatako bat da, eta honek igual e, ba dauka, no labait, energiarekin lotura handiagoa. Ta ba, bueno, ba horretan ze baliabide da euskar eta ba, euskarasun ze, eta diren horrek be ez? Ulertuta be bai edo beintzat gure gu planteatzen genuen moduan edo ulertura badela be beste esparru importante bat energiarena eta zelan, hori ba, zelan autogestionatzen zareten sentzu e, horretan. E, argindarra izan daiteke ura, e, basoen ustiapena be En, en ce qui concerne euh, l'énergie, euh, va en fait ça va dépendre euh, des lieux de vie parce que euh, chacun est un petit peu euh, plutôt indépendant vis-à-vis -vis des autres. donc il euh, y, euh, y a des lieux de vie qui ont, euh, qui ont l'électricité, euh, l'eau, euh, internet. Ya des lieux de vie où on on vit enfin euh, sans électricité où on se fait à manger à... avec euh, anistasuna eta bakutsaren euh, euh, autua euh, batzuk badira bizitira enfin, uh, be ura elektriztatea eta internetarekin kontratu bidez edo pirataturik beste batzuk be bizira janaria suarekin berotuz edo koordinik janez. Uh, batzuk bai zte ekoskiplaka gedu airejotak energia giteko eta badira gero oure pou gens qui pourraient challenger la avec des panneaux solaires ou des éoliennes en fait c'est vraiment en fonction des des habitants des habitants d'un lieu de vie que, que ça se passe euh, en fonction de ce qu'ils ont envie d'expérimenter ou ce, ce dont ils ont besoin en termes de confort et, et chacun euh, chacun essaye euh, quelque chose ensuite sur l'entretien de fure hi ha un prosessus en kur depuis quelques années Oianaren kudeak talde batek hori bere gain hartzen du eta egiten dena piskat da Oianaz zaindu eta baita ere hortik egurra atera Rangeien bat erabiltzen da autoera ikuntzaren zako, txehasko egurrez egina daude, eta bada ere zerrategi mobil bat tarnakeko laguntalde batek ekarri zuena eta beraz zerrate la ville sur la question de la gestion de la forêt c'est pas il n'y a pas vraiment de consensus au niveau de tous les habitants de, de la zone c'est euh, une dynamique qui a été lancée par euh, pas mal de gens que, que ça a intéressé mais En fait, comme on est dans le cas d'une lutte écologiste, entre guillemets, il euh, y, y a beaucoup de gens qui... Euh, Or, <coughs> <Concentration> euh, euh, y a, y euh, y a eu, un érabilien. C'est un consensus sigle XIII, et une partie qui la violence. Et on a un projet qui a été mis à l'érabilité, mais on a un projet qui a été mis à l'érabilité. Mais on a un projet qui a été mis à l'érabilité. Et on a un projet qui a été mis à l'érabilité. Et on a un projet gestion vraiment komun a, a tut lazad en fete, fait. c'est un iniciativ parmi d'autres eta, bueno, ja bukatzen joateko behintzat gure aldetik ba, bai nahi genuke galdetu ea etorkizunari begira galdera ba, paretxo bat geneukan eta, bueno ba, batetik ea zelan aurre ikusten den ea, ba, etorkizunari begira zelan jarraituko duen funtzionatzen zadak berak hori batetik <coughs> Eta ba bueno, ba, agian botako dizuegu lehenengo galdera hau eta gero sehaztuko ditugu etorkizunari begirako beste kontutxo batzuk ere agian interesantenak iruitzen zaizkigunak. Au niveau de au niveau de toutes les composantes, euh, il y a eu tout plus plusieurs cycles de reunión por definir uh, si begira uh, proiektatzen dira aireporturik gabeko eremu batean luzaz bizitzea dir, eta on orduan e, mugimendu osoak adostu du 6 uh, uh, e, puntuko akta bat um, uh, parla, ba biharzaden gelitu eskero nork eta norak kudeatu on, berduen urralde hori uh, aigetariko bat da aspimarratzea okupazion mugimendutik etorri jendea hasieratik edo gaur egun datorrenak eh, eskugidea ukanen duela bertan eh, bizitzeko eta gaur egun erabiltzen diren bizimodu eta balia bideekin, eh, segitzeko Hau da, beti ere horizontaltasuna atxikiz eta ba, beste mundu bat eraikitzeko gogo hortan ba, gaur egun diren praktikak Non beti ere de edo j'ai dans tous euh aurrera aramanez. un tirarchique de gobernuak bexiki e herrendum barategindu departamendu 1 galde galdetuz il alde edo kontra do biztaleak, eta aterada aire portua bai alde zirela, eh geyango mainan dute hoientzat ez duela deusaldatzen zenta horiek determinatua direla eh, anbiziko direla eta maneira hortan bizi nahi dutela eta beraz sigiko dute jokatzen hoien bizitzeko manera hori defenditzu. Erreferendumaren egunean hori kainaren 26an izan zen E, ezadean bertan, erabak izena, iraikuntza haundi bat egitea, bertako biztan lehentzat, bat egiteko, beraz hori metalezko... Eraikuntza bat izan da eta e, referendun horren ostean e, gobernuak iragarri du, datorren udazkenetik gora e, zaderemoa espulsatzeko asmoa daukala horren aurrean e, uzatu nahi den bezua eta Euskal Herrian e, egiten ari den bira hori ere hortan ba, kokatzen da, da e, dehi bat zabaltzea ba, sustengurako, kanporak eta horiek e, gertatzen balin badira e, e, e. Eta hori avec, ba, orain arte egin 6, izan diren 6, e, um, estilo desberdin guztietan e, ara hurbilduz fisikoki, baina baita ere, telo sentzustengu mota ekarriz kanpotik e, e, a Eta bueno, etorkizunari begira beba in, egin nahi genuen beste galderatako bat da gaur egun ikusita Frantziareko estatuan ematen ari den, ez ba, mugimendu sozialen berpistea, ez? Le, lanaren lege berri honen inguruan eta Ba, ea pizka bat za da beraz non kokatzen den borroka horretan, ze elkarrekintza ari den sortzen, sortzen ari baldin bada, eta bueno, gauza gauzatxoietaz ere nahi genuen galdetuia bukatzeko. Euh, dans dans l'ensemble l'Asa est est plutôt solidaire des des mouvements sociaux euh fan quel qu'il soit quoi quand il y a quelque chose adierazten du adibidez ikasle batzuk ekagizaste buru pasa eta hoiek inel garitzan bekinza batzuk burutuz edo adibidez nuit de mugimendu arekin ere elkartasun bat orokorrean mugimendu sozialekiko edo kantina ere proposatzen zuten on ce genre d'evenement comme nuit des trucs comme ça L'azad, la, la c'è un kontext, l'aeroport... Zad, da, kontextu bat, ireportua da, itzaki bat, baina le... gukulegitzen dugu arazo desberdinak eta borroka desberdinak behildo beretik doazela, eta arazo beretik eta horregatik sustengoa baizik ezin dugu ekarri beste mugimendu sozialekiko, bai internazionalki gertatzen diren gauzekiko, hala, ireportuaren kontrako borroka gauzatzi pibat da, baina gukulegitzen dugu borroka horokorkiago eta sustengoa zabaladu hori hori Ja danik, aldetik kure galderekin bukatu dugu, baina beti ere azkenengo itza elkarrizketatu ustea guztia dugu, beraz ba zeho zer gehitu nahi baldin ba osue, eskapatu zaigun detaieren bat, deialdiren bat zeuen zako itza orain Ba... Um, Un truc qui nous tenait un peu aussi à cœur uh, uh, uh, well. egin duten uh, bira honetan konturatu dira here, uh, aztele, uh, da, dix, yendo, e, uh, ere osadeko borroka ez borroka isolatu bat hauda lekuan leku hien de erriaskok ere borrokatzen duela gausa berdin baten alde eta la... anistasun aberastasun hori da azkenean indarre indar importanteena un peu pour les mêmes choses et sur des manières communes et que ça, ça a créé une force... Enfin, c'est pas très clair, mais... <rire> ce que je dis, mais... Et, euh, et du coup, c'est... Euh... C'est euh, une force incroyable enfin il y a une espèce de fluidité entre euh, nos différentes luttes euh, qui, qui en fait c'est nos différentes luttes Indach, hizigarria maitean dugu bojoka desberdinoyek hildo beretikul ertzeak bai Frantzia eta Euskal Herrikoak baina baita ere bai zapatistak, kurdistangoak bojoka desberdinak Indach, hizigarria ikustan dugu gauk bai egungo bai gobernu liberal eta kapitalista oan bai be autogestiora A, mugimendu a, e, e, e, ta, e, e, e, e, eta bojo katespertinoi ekuziak elgajikin eta elgajin dahtzen. Kontra le nubele form de gubernaz euh, liberal, kapitalistu jordui. Bueno, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik, e, bueno, urtu hondo irratian eta idola irratian, eta hori ba, eskerrik asko eta eutzi zegoen borrokari eta laster seguramente ikusiko gara ornun baiten. Euh, merci à vous de nous avoir invités. <rire> <rire> à bientôt. A bientôt. Merci. bientôt. Merci. merci. la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad, la verdadera rebeldía no es una cuestión de edad, para mí la clave está en el salto, de las palabras a los hechos, de las frases a los actos queda intacto, aquello que criticas y además no lo combates, rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates y luego se te cae la baba, viendo sus productos en escaparates, la economía presiona como alicates, tu banco grita jaque mate, escápate bocazos oficiales ladran como sabater nos quieren hacer creer que con que agradecer ciertamente lo mejor de esta mentira es de estaparla sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla ni dos por ni la farla contaminan al que parla si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre cuando salgo un caso nuevo como quieres que me asombre lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre a quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre a quienes sacan oro con la ajena podredumbre no hablo de contracumbres mi filosofía Es que la autonomía se pelea día a día A veces corazón caliente y otra sangre fría Tú y tu gente, yo y la mía por el fin de esta agonía Escuché una frase y la hice mía Muerte al Estado y viva la anarquía. Actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo. Intentar rizar el rizo y no hacerlo por el oro. Me mentalizo y exploro, he descubierto un pasadizo. Yo valoro el implicarse con cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema. Con un planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema. Ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas. Casados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas, es el final de rodillas, le rogarás por favor más reformistas y gobierno, el zapato y su hora. seguramente, mi tú ni yo cambiemos el mundo, más toma nota una causa no se vuelve injusta por la derrota eres de los que se rebota, porque nota, que la tierra prometida huela bota, la gente encima bota confían en que luego les azota y les deja la cara rota, infinitas veces la misma piedra, mi comprensión se agota huello soy yo, pero aquí alguien está como una chota, las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello habías pensado en ello, eh Vivir es bello y el mundo es una mierda y recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda Derecha o izquierda, lo mismo a mi entenderla Defienden el sistema, quieren nadar con su cuerda La clase política carece de ética, dignidad raquítica Actitud patética, campaña mediática basada en la estética Barren para casa, desvergüenza kilométrica Libre soy, y puedo elegir de qué morir, de hambre o de aburrimiento A esto le llamáis vivir, con un ciclo vital impuesto Producir, consumir, entrar en las ruedas automútiles Cual no sé si me explico, no pido nada, nada reivindico Pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad Con la que no me identifico, que esta sucia realidad Quiero verla a Echañicos si y un saludo pasa chicas Y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el dos mil y pico en Gaurkoan gurekin, bueno, alde batetik zadeko kideak izan ditugu, baina eurak begurean izan badira gaurkoan bebai atzez eta festivaleko kidei eskerri izan da, eta nola ez ez genuen... Hutsi naiz pasatzen ez, ba aukera hau, ba bebai, ba inguruan ba galdera pare etxo bat egiteko eta gainera bueno, sanberra daukagu, ez bakarrik euren eskutik izan dugu esan ditugula zadekoak hemen itzultzaile lanetan ere aritu izan direla eta bueno, goxo no, bebai askotan Inbizibilizauta geratzen dinez lanen ikaragarria indozu ebe bai aurreko e, zera elkarrezketa itzultzen, eta hori eskertzeko bada da. Eta, ba, bueno, ba, hori eatzezetan inguruan, egia da, askene urteotan jentea asko lotzen dugula, es, ba, hori festivalarekin eta horrek igual sona handia izan duela, baina badakigu baita ere azken urteetan beintzat indar edo bultzada beresia eman nahi izan zaiola, ba, festivalaren inguruan ba, sortzen direnen edo ematen diren esperientzia ruekeei eta era ba bueno, horretan nahi genizuen galdetua zer dela eta azken urteotan ematen ari saion bultzada horri, es, ba, festivalak daukan beste aspektu horreri, eta ze praktikaren bitarte ze do sustatzen den, eh? E, ba, esperientzia trukaketa dau eta elkarrezagutza dau. Eh, bai, Festivalaren parte importante bat dela ez, ez direla bakarik gaueko konzertuak importantea eta ikusten dugu bainera gerotageiagoel du dela jendea tailek dezbergdiren zat, itzaldiak entzutera eta bai adibidez aurten tailek dezbergdina initz proposatu ditugu baita ere ere itzaldibizik interesgajiak bojoka esperientzia dezbergdinez berasteko, ikasteko eta ez da baidak elkartukatzeko Tengo gaia boru jabetasuna ezanda, beraz boru jabetasunak Eta horren inguruan ehzt batzorde desberdinek e, ba, landu dute gai hori. Bai urtean zer? Bai ere festivalaren hiru egunetan e, festivalak baditu 16 batzorde desberdin goietariko bat gara, baina bada ere brigada ubelak, GUMENE feminista eramaten duena hori aski berria da. Brigada Berdea, beraz Zabor e, eta Bertako ekoizpenak elantzen dituena, eguneko programazioa, aurren txokoa, eta bestaien bat, ez? Horban, ba, nolaz baite badu ere, aniztasun hori, nolaz baite, itzordu garrantzitsu baten inguruan, ba, batzen gara, e, irugun hoietan eta urtean sar ere, eta gero e, barne antolakuntzari begira azken denbora hoetan e, sustatu den eztabaida bat eta gehiago pentsatu da eztabaida hori praktikotasunara eramatea da festivalaren antolakuntza osoa nola eraldatu. Hau da, e, festivalak baditu orain 20 urte E, sortu zen eta garatu da ba, belaunaldi desberdinen artean e, egiteko molde desberdin eta mezu askorekin ere eta e, no azpaite e, orain eman nahi zaio orako horizontaltasun gehiago e, autogestioaren ideia ere gehiago aipatzen da hor bertan eta nola hori e, molde... Praktiko eta simplean e, eraman ez, beraz. Horten, e, barne aurten barneantolakuntzan ez, esfortzu bat da, kanpoko jende ekarriz ere, ba kudeaketa, programazioa, elkartzaintza, eh bueno, gauza berriz main gainean ezarriz eta saiatu ikusten e, nola hobetu daitezken. Eta, bueno, ba, piskagat aurrera dudosue, baina, igual, zehazte aldera edo, e, zehildotan edo daukazue aurreikusita sakontzea, gehiago, ba, bai izan, ba, festibalean bertan egiten diren taier eta itzaldi horien bitartez, eta baita, ez, zeuen barnean tolaketaren eraldaketa horretan, eta... Eta, konkretamente, haipatu zuen ez ja hori izan bertzan beste galdera, ea, hori ez, ze praktikara begira edo ze zelan, zehazten joan nahi duzuen, edo behintzat, agian ondino ez daukasue guztiz, zehaztut bez, eta, eskotan, ikasketa prozesua webetierekoak izaten dira, baina, bueno, norantza daude begiak jarrita orain. Aldetu duzenaz, nire duiz zait, e, ba, berezikia ipagajia, e, nola bon, talde desberdin hainitz badiren eta autogestionatzen duten horien burua, funtzionatzen duten horien aldetik, baina gero badako jodinazio talde bat, eta ba, antolakuntzaan nola egiten da komunikazioa, bahanean. E, baita ere, e, egiten dela dena laguntzaile voluntari hoi eskak, muntaketa eta desmuntaketa ere jendea egiten da nahi duelarik, nahi duen nahi duen denborarako, beraz hori ere da autogestio bat, bakotsak beretik emanez egin eh, zinera era proiektu hori. Eta, unmentuntako lan hil duetaz, haipatu du ustutak zekak, beha hori behne beh antolaketako ausnahketa horiek autogestioa beki eh, lantzeko, elgach zaintza, proiektua nola eraman behatu punktu denak, elgachekin, be, be talde hori ere zain du dezagun. Bai, ale ere, festivala sortu zen e, unetik gaur arte, E, indarrean jarraitzen dute e, asmo batzuek, ez, ba, festivala da eta izan da, ta izango da ere e, e, jende gaztearentzat zat e, ate bat, sarrera bat, nolaz bait e, militantziara lotzeko, ez da, ba, laguntzaile asko pasatzen dira hortik, ba, gu denek e, gauza bera egin dugu, ori, asteen zara, ba, ostatuan bat egiten, parkinean, e, zer gauza, eta gero hortik ja, ba, jende bat, e, gelditzen da gutxi gora bera kontatzen dira egun bat pertsona e, urtean zehar e, festivalean lan egiten dutenak beraz e, ba, leku hori gaur egun ere gelditzen da nola azpaite formakuntzarako edo esparru praktiko bat eta gero autogestioaren inguruan e, mezuen inguruan eta hori hori festivalara ere izan da nolazpaite Momentuan dagoen jendeak ekartzen dio e, bere kolorea. Beraz, festivalak ezagutu ditu, e, aldarrikapen e, elkartasun, eta barne gatazka, ia-ia, ba, iparaldeko mugimendua abertzaleak edo ezagutu dituen guztiak barnean ere ez. Haniztasun e, hori norakudeatu, horre beti ez da bai izan da, eta, bueno, azkenean, Azken urte hauetan e, formula nolazpait e, murriztea erabaki da. E, asierako festivala zen, ba, karpa erraldoi bat, e, talde handiak, e, musikari leku asko, e, jendea erakarri, diru atera, eta... Modelo hori nolazpait joan da, agortzen, ba, denborak aldatu gire lako ere, eta horrean, orain gehiago pentsatzen ari da, bueno, nola egin une bat, e, gozoa, e, polita, e, iendeak elkartopaktzeko parada ukan dezakela eta ere, nolaz bait, e, indartu e, musika ez diren esparruak, ez? Eta zaldi taldea, adibidez, e, askiberria da, bueno, beti egon ziren gomitatu bat edo beste festivala horretan, maia gaur egun hori batzordera unkor batek eramaten du, berak e, kudeatzen du bere txokoa, Eta aurten e, proposatu dira lau konferentzia eta gutxiboa bera bost pasei Taer. E, Taierren ideia da ja e, ideiatik ekintzara nola pasatzeko ba, tresnak ere eskaintzea, adibidez aurten e, izan ditugu tailretan e, bategonda etxe etxokupazioari buruz eta jende desentek parte hartu dute, beraz da nola etxe bat, e, abukatu bat, e, ze, bueno, alde praktikoak, beste bat zen e, resistentzia eta desobedientzia, e, bezitut besteak horretzen gero zadeko jendeek ere karri dute serigrafiatari erbat, arroztekitari erbat, oran konferentzia gunetik pixkate bultzatu nahi dena da hori, ale batetik noski ezagutarazi ba, munduan zehar, edo eskal herrian gertatzen diren borroka, praktika eta guzti horiek, Baina ere gero hori, ba gure iparraldean eta gure eguneroko iharduretan nola gauzatu. Mhm. Uh -huh. Eta azkenengo kontutxo bat nahiko, bueno, ba Joserrantzun dogun hori bentsa teltu zaigulako belarrietara eta iparraldean dagoen kontekstuan, ba, ba igualego aldeko jendearentzako nahiko kurioso egiten zaiguna da be bai, azken urteotan festivalean zelan hartu den, edo, bueno, jaso den, be iparraldean parraldean, be bai, likadura zubirautzaren ideia honekin sortzen ari iren sareak eta abar, eta hori bebe zelan trasladatu den festivalera, ez? Hortze, lan dago, ba, inguruko nekazariekin, abeltzainekin, eta... Mm. Ez, askotan pentsatuko, oh, horrelango festival bat antolatzeko nahikoa ote da, ez? Osea, egoten gara hori gure modelo simplista eta efektibo hietan sartuta eta prozesu hori ez, jente hori batzearena, beba, zelangoa izendan, eta... Bai, uste dut ere dugajia dela EHZTak eramaiten duen uh, lana inguruko nekazariekin eta be EHZTan proposatzen dira e, janari e, desbegdina iniz, be tokiko ekoizleek ekoiztuak, baita ere garagagdoak, tokiko garagagdoak, uste dut, kriston lana egiten dela hogean inguruan, eta nabada, dibidez, laborantxa agambaraka antolatutako zikiroa ere, mm -hmm. gandean, uste dut, Bai, eta gero festivalak ere leku zaldatu du eta azken bi urte hauetan e, lekornean garro gazteluan dago. E, garro gazteluak badu proiektu bat e, laborantza biologikoaren inguruan eta beraz inguruan e, diren lurrak erabiltzen dira ekoizpen e, ekologiko orako. E, nik zarabai gaine nahi nuen eta da pixkat frantziatik eta nolazpait zadeetik eta lan gelearen kontrakodinamiketatik e, etorten zaigun... E, borrokatzeko molde bat nolazbait HZtan ere aurkitu daiteke, baina sigur garatu behar dela eta da e, borroka desberdinen konbergentzia da dena. Eta gaur egun Frantzian horrek e, oso emankorra izaten ari da, ba, adibidez lan legearen proiektuaren kontra. Hau da, e, sektore desberdinek elkarrekin lan egiteko e, esparru bat aurkitzen dute anistasunean, bada bakotsaren errespetu bat eta nolazbait ere Eztakit, filosofia bat, edo hola deitu daiteke, baina da erratea e, elkarrekin e, denek aurre egiten badugu e, ondokoa gabe edo beti kritikatzen egon gabe, ba, e, lortu dezakegu, benetan e, indarrarreman bat e, sortzea, e, alde edo kontra gauden e, gauzaren aurrean. E, ez da den, aberastasuna hori da, lanlege proiektuan ere dauden mobilizazioak, benetan gertatzen ari dira oso politak eta oso interesgarriak E, ez da bai da batzuk ere iraultzen ari dira demagun e, reformista iraultzaile violentzia bai iraultza violentzia e, ez e, legalismoa bai legalismoa ez e, oituraz izan ditugun austura horiek ari dira nolazbait ba, lausotzen edo eta e, egia da horrek e, nolazbait gobernuari izailtasun gehiago ekartzen diola ze, ez da kinundik tiratu e, bueno EHS eta festival txiki bada e kulturaren inguruan dago ere, baina ala ere uste festival barnean ere badagola alako giro bat edo joera bat ba, nolaz baite bakotsak badu bere esparrua lantzeko eta aldenei nean egiten da ba, denek elkarrekin erakuts eta praktika ezagun ba, bakotsak e, urtean zehar e, gauzatzen dituen e, idea eta praktikak. Ba, bueno, aurretik esan bezala despedidu, aurretik beste zio zer gehiago aipatu nahi baldin ba edo... Bai, eh, not jodan delandeko zaden inguruan, beraz, eh, abuztuaren azken hastean, eh, brigada bat antolatuko dugu duguara, eh, auzolan eta topaketak eh, egiteko, Euskal Herritik. E, urte osoan zeharren enot jodam, landen, e, jende asko dator, e, Frantziatik eta europatik ba, eskuko golpe bat ematera. Eta, ba, beraz, gomita ere irikitzen dizuegu Euskal Herriko abiskidei, nahi bauzue bertara jo eta angoa ezagutzeko ba, aukera polita izango delako, eta mi esker ere hortondo gaztetxeari, komunalari eta hortondo eta irola erratiari. Ba arte hau eskaintza Bai, kontu honekin agian, igual bai haipatuko dugu, ez, brigada horretara puntatzeko asmoa daukan aria, agian, ehatzez eta festivalaren web horri aldean, bertan igual topa ezakela ez, nola kontaktuan jarri edo interesabaldin badauka ez. Horrela da, bai? Mila. Bai, bada gu, email bat, ehatzezadista abilduaiahu.com eh, Aste bat etorri daiteke, egun batzuk ere, eh, aukera guziak, libre, Bertan normalean e, jendea helduko den egunerako ja, ba, preste egongo dira e, zein oso lanetan lan egin dezakegun, nulo eta nun jan egin dezakegun eta bueno, nolazbait e, eta Euskal Herriaren artean e, sortzen ariren alako lutura ederroren hasiera bat baizik ezela izango espero dugu. Pero bueno, va ba, esa ndako eskerrik asko zeuei be gurean negotiagatik eta A esker Eusker, eta horren arte ikusiko gara. A mi Eusker. Bet, vale. a mi Eusker.